amani ya Mungu Juliani popote mlipo penza skilezaji wa vipindi na matangaza ya redio Sanganiro karibu kuifuatana ta habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana wa leo ambayo tunaanza na muhtasari wake Wizara ya Afya yathibitisha kuwa wagonjwa wa ukimwi wa, hutibiwa hu, bila maripo isipokuwa tu kwenye maradhi mengine kinyume na ukimwi amesema hayo msemaji wa wizara hiyo na wa warundi, aitaka idara ya na usika na kutoa ardi, kujilinda na kutoa ardi kiholela, hali ambayo huwa ikizua utata. Na wizara zara ushirikiawa na burundi na mataifa mengine, nasema kuredhisho na yale ilo tekeleza mwakajano alfu mbili japo changamoto hazikosi. Kuna haya na mingineyo karibu ni langu Moize Misago, michambo ya ngozo na Alphonse Kubgimana. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Habari kamili. Tukenza katika kurasa sawa afya ni kwamba wizara ya afya na kupiga vita jangala ukimwi inathibitisha kuwa wagonjo wa ukimwi. hadi sasa wanatibiwa bila malipo. Anasema kwamba kuwa malipo yanatolewa kwenye tiba za marathi mengine ambayo hayamba tani na ukimwi Dr. Jan, Dr. Jambosko Girukishaka msemaji wa wizara hiyo ambapo anatolea mfano wa malaria ama yule anapatwa na majeraha Hao wanalazimika kulipa huduma wanapewa japo wanakuwa wanaumwa ukimwi. Amefamisha hayo bada wa guonjwa wa ukimwi wanajumuika kakatika shirika LBP plis wa mkuwa ningozi kusema kuwa hawape huduma kama hapo umwanzoni. Jambosko Giruki Shaka analeza kuwa kilicho badilika toka mwaka jano alfu mbili kumdanani ni kuwa huduma bila malipo ni kwa marathi ya na tana na jangala ukimwi peke lakini kuwa kwenye marathi mengine huduma lazima wa guonjwa walipe. Daima na ukura sawa afya ni kwamba kumezi nduliwa rasmi ijimahi kitocha afya klinik esparcha mkuwani kayanza. Akiwa alihuzuria shere hizo msaidizwa wizara ya afya. Kiongozi wa idara ya afya mkuwani humo anasema kuridhishwa na ujua kituo hicho. akibaini kuwa kituo hicho kina huduma tofauti kulingana na zile zinazo tolewa hospitalini hapo kayanza. Nakata kura sawa jamini kwamba msuluhishi wa warundi eduanduimana aitaka idara inahusika na kutoa ardi inayoleta, mizo, inayoleta mizozo kujilinda na kutuwa ardi kiholela. Hamefamisha hayo ijumahi pindi kuna familia ya mtani rukaramu ilayani mutimbuzi mkwani bujumbura ambayo imiwasilisha malalamiko yake kuwa wanamemba kumia familia hiyo walikamato alhamisihi na kweku. Kwa, na kuziuliwa katika jela kula mimba Kini cha kisaicho kikiwa ni mizozo ya ardi kati yao Na wale wanataka kuapokonya pokonya ardi yao ya heka mbili Nsuriishi wa warundi Edward Nduimana Anatuliza nyo familia hiyo Aksima kuwa wanamimba hawamba wanafungwa Watachiwa huru hileo Pia kuwa swala lao atalishuhulikia Na ushirikia Wizara uh, ya ushirikianu wa Burundi na mataifa mengine inasema na yale ili otekeleza mwaka jano alfumbili kuminanane. Alipo kwa kiweka wazi yale ambayo wizara yu ili otekeleza mwaka jana. Waziri Ezekiel Nibigira amesema amesema kuwa Burundi ilisitiza ushirikiano wake na mataifa mengine. Ezekiel Nibigira anasema kuwa wizara na yongozo inakuwa. Kumbwa na changamoto tofauti ikiwemo ile ya uchu ikiwemo ile ya uwezo wa kifedha ambao unasaidia katika harakati za wizara hiyo tumsikilize kubgacu rero nkubushikira nganji y'Uburundi na nyandamakungu kwa niaba yetu kama wizara ya husiano wa kimataifa ni furaha kwetu kwa sababu malengo yetu upande wa ikiwa ni nchi majirani au zile za kwa kweli tulifikia malengo yetu Katika kazi hiyo kuna matatizo ambayo tulikumbana nayo Pingamizizo Taifa la Burundi kila wakati katika shirika la Umoja wa Mataifa upande wa Kamati ya Haki za Kibinadamu yenye makao makuu yake Geneva ni kwamba kila wakati wanataka kurudia rudia swala hilo wao bado wanaonyesha hali ya zamani hawaelewi kuwa taifa limepiga hatua mbele wanajua waziwazi wazi kwamba hali ya usalama siku hizi nishwari lakini hawataki kuyatiria manani pingamizi rapiri ni nchi jirani ya Rwanda ambayo haitaki kuraisishia Burundi kuna pingamizi nyingine ni upungufu wa kifetha ili tufikie marengo yetu mwaka warufumbina kuminatisa ni mwaka wajitihada kusiana nasuara laki diplomasi mwaka ukumeye mwuzi mabgingi hugu mwijanye na diplomasia huyo amesikika ni waziri wa ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine Ezekiel nibigira na mkwak tarjuman mwenyetu Ernest Pablo Barjuabo Ikiwa ni saa, saba dakika 29 ya tarifa ni kuwa kitengo kinacho usika na upasaji habari nchini burundi snc kinasema sema kuwa kitawagizia nyaraka viongozi wa vionbo vya habari ambavyo viongozi wake wako ugenini. Na jarida ambazo hazi wakilishi kopi zake katika kitengo hicho. Ametamka hayo kiongozi wa kitengo hicho. Ijumahi bada mkutano wake Nestor Bangu Mkunzi anasema kuwa lengo. Ni kutaka vionbo hivi vya habari kuzingatia sheria inahusu pasaji habari. Bari Ncini Burundi na wakimbizi wapatao miatano kumina saba Kutoka familia miamoja hamsi na mbili Ndiyo walirejeshwa na shirika HCR nalo Naluhudumia wakimbizi alhamisihi Wakimbizi hao ni kutoka kambi za nyamutenderi Nduta pamoja na nyarugusu nchini Tanzania Raya hao ambao merejea Onasema kuridhishwa na kurudi nchini mwao Walifikishwa katika kituo cha muda Kilichopo gitara Wilayani mabanda ni ukwani makamba Mwakilishwa siwa serikali ambaye aliyopokea anatolea wito raia hao kujihusisha na kazi za maendeleo. Hii unaendelea kusikiliza ni idha ya Kiswahili ya redio Isanganiro. Isanganiro Badhi ya raya wakazi wa, wa mkuwa Gitega, wanasema kufurahishwa na hatua ya serikali ya kufanya mkuwa huo mjiwa kisiyasa. Badhi yao wanasema kuwa toka pachukuli hatua hatuwa hiyo, mabadiliko ya meanza kujitokeza, hapa wakipigia mfano barabara za mjiho, ambazo zimeanza kurejelewa. Raya wengine waona kuwa hakuna kile ambacho kimebadilika. Na minuniko tele kwa wandesha baskeli za uchukuzi mkuwani rumonge wanasema kuwa wanatozwa ushuru kwa mara ya pili kwa wale ambao tayari kulipa ushuru huo ambao unalipwa kila mwaka. Celestini tanga kiongozo wa wilaya hiyo anasema kuwa hakuna sheria inaukiukua katika kutoza ushuru huo. Na katika kurasa wa michezo ni kwamba Bada ya mwezi soka ya daraja la kwanza ikiwa imesimama Ijumaa hii inatarajiwa kurindima tena. Mbunge Deni Karera kiongozi wa timu ya Musongati ambaye ana nafasi ya pili anasema kwa katika kipindi cha likizo ilikuwa ni fursa kwao kujipanga kikamilifu ili kunyakuwa ushindi mwaka huu. Na kwa upande wake Kazadi Milambwe mkufunzi wa timu ya Misagebu Jumbura ambaye anachukua nafasi ya yao anasema kuwa ni fursa kwao kujikosoa ili timu yake isipomoke katika daraja la pili mengi zaidi na mchezetu Jamar Rivane ngenda kumana badha ya kipindi chamwezi mumoja timu zinazo shiliki kinyanganyocha kwanza marumu primusiliki wakiwa kwenye mapu muziko alasili ya leo ndipo michuano hiyo ya daraja la kwanza itanzishwa lasumi kwa niaba ya mbunge deni karela kiongozi wa timu ya musongati ya kuwa kipindi chocha mapu muziko ilikuwa ni muda muafaka wakutafakari ili waje wakanyakuwa kuwa kombe la musimu huu mu timu yetu musongati tulijipanga vizuli sana gisi munadua eh, tuliendelea kufanya mazoezi na iyo ilikuwa ni kukujiandaa ili tuone kama tunaweza kupita taa hii timu ya Eglennoir iko mbele yetu inatuzidi point 9 lakini hizo point sio kusema ngoni nyingi sana tukiona gisi tulifanya mazoezi ya kuenea kwenye club alakina hata kwa upande wetu staff tulifanya mikutano mingi kwa upande wa staff na upande wa wa, wa fans wa wale wanaita ijwi jya msongati Iyo yote tulifanya ili tujianda vizuli kabisa paka ile krebe egle nwaliko mbele yetu mpaka tuipite. Tukitia hizo nguvu zote pamoya tunaweza na tukiwa na mungu. Kwa mujibu wa kazadimi na mwe mkufunzi wa timu ya misajebu jumbura inaobolonga mkia kwenye mashindano hayo ya Primus League. Anaereza kuwa kipindi hipto ilikuwa ni wakati wakukosuwa makosa ili watoke kwenye nafasi ambayo wanaweza waka daraja timu yetu hiko katika nafasi kwa nzuri na nafasi ya mwisho tumechukua huyu muda ambapo tulikuwa katika mapumziko. Sisi ee zisi tumeuchukua kwa kutufanya kazi kwa kutumika na asa zaidi kukosoa makosa ambayo tukua, tukifanya katika mechi zili zo pita na kuangalia kitu gani tumeweza kuongezea ili tuweze kushinda mechi hizi zote zena zosalia. na tuko na matumaini kama tutainerea kufanya vizuri. Michuano in Auta tala jiwa kwa kwanzi show kwa Michuano Hyo, Nitimu Abumamuru, Mamuru, itakao chwana timwe Yaskari polisi Rukinzo, Kwe kwenye wanja wa mana mfarumwe wwagasoli, na kumu kwenye dimba urukundo, timu ya misa gengozi, itaipokea timu ya jumbura, timu zote ambazo zinatoka kwenye shule la kufundisha soka in chini, lo Message Habari Zakima Taifa. Na kabla ya kuitimisha tarifa itumulikie kima taifani kwamba, nchini diarasi, tumea uchaguzi ya, t, ya nchi hiyo seni, ya, ya, ya tathmini changamoto za usalama yumbi kabla ya uchaguzi, na nchini Slovenia mbunge aji uzulu baada kuiba mkate dukani. na mwenzetu Ernesto Pablo warjo Tume ya taifa ya uchaguzi nchini ya mwuri ya kidemokrasia ya Kongo imeanza maandarizi ya uchaguzi wa wabunge na wakuu wa mikowa katika maeneo ya beni na butembo katika mkua wa kivu kaskazini na katika eneo wa yumbi katika mkua wa mai indompi. Rafina ya sema kuwa wakazi wa beni na mbutembo, hawa kura mwezi disemba mwakajana kwa sababu ya muripuko wa ebora na ungezeko la makundi ya watu wenye siraha. Kulingana na maerezo ya viongozi wa diarasi katika enewe la yumbi, machafuko ya kikabira yiriraua watu zaidi ya mianane, jengo na vifavya tume ya uchaguzi seni, vilichomwa Moto Marekani inapanga kuepuka kukwa matena kwa shuguri za serikari. Bunge la wakilishi nimepitisha muswado wa fedha Ambao tayari umeithinishwa na bunge la senate kwa mwajibu wa RFE ikuru ya White House. Inatajia kutia saini kwenye sheria ya budget. Hata kama na kara hiyo hajizungumuzi. Dora bilioni tano nukita saba. Ambao ulaisi anaitaji kwa ujenzi wa ukuta kwenye mpaka mpaka wa mexico hatimae Rais wa haiti Joe jobenele moize amevunja ukimya bade ya wiki za vurugu inchini muaki habari zizo chapisho kwenye tovuti ya refi zinabaini kuwa hataizo raisi wa haiti hamefutiria mbali ombiro na kusema kuwa hatakikisha hame mariza muurawake wamiaka mitanu Tutamatisha habari za ugenini na nao jiri nchini Slovenia. Ambapo mbunge umoja nchini humo hamejie uzuru bade ya kuiba mukate marufu sandwich katika duka moja kwa madai kuwa wahudumu wa sehemu hiyo walimupuzi. Dariji Karajachik hameviambia vyombo vya habari vya andani kuwa alipuuzwa na wafanya kazi wa duka hilo na walikuwa wakiendelea na shuguri zao. BBC nareza kuwa kujulikana kama maiba lakini badaye bahadhi ya wanachama walisisitiza arudi kuripa pesa ya mkatehu. Karaji chike ya meomba msamaha na kusema kuwa anajutia kitendo alicho kifany suwararake la kuiba rilisamba baada ya kuambia wabunge wengine wakati wamukutano wakamati siku ya jumatana. Shukran Pablo Ernest. Wadjuwa. Na ahadi hapo mpenzi msikilizaaji ikiwa nisa sabada kika 36 sinabudi kutamatisha tarifa hii. Nikushkua mbomente guys kiyotangu mwazwa di muisho. Nikimshkure piafunu mitambo Erne, eh, Alphonse Kubimana. Mimi ni mwaze misago na kutakia mchana mwemani kikwa geni kwa akhirini. <tiple>